Elmasina. Péntek este Szűcs-Lacival Sziránóban ültünk Nagyváradon, és mint máskor is rendszerint írót, asszonyt, lányokat és gyermeket beszéltünk ki. Anekdotázni kezdtünk 2013. október 12-én mellettünk ült Pályi András és hallgatott. A román-magyar határ melletti faluban egy 31 néhány éves gép lakatosságot tanult fiú, miután apját, anyját eltemette, egyedül maradt. Lányok után addig semigen járt, inni nem jót. Főleg délutánonként, még inkább este unatkozott. Egészen addig, míg hozzá nem kezdett a csűrben egy repülőgépet, egy egymotorost építeni. Hosszú éveken át építette, innen-onnan összeszedte, vásárolta, csempészte az alkatrészek egy részét, a többit maga gyártotta, vagy legyártatta. Ott állt a csűrben, készen az egyszemélyes repülőgép, a motorja kipróbálva álló helyzetben működött. Csak a légcsavar hiányzott ahhoz, hogy átrepüljön azon a zöld határon, amelyen, mire ő elkészült, már nagyon sokan átkúztak, átsúztak másztak földön, föld alatt, fűben, fű alatt. A faluban a szegénység a nyolcvanas évek legeleje, felszaporította a malasztopás esedékességét, és nagy erőkkel szállta meg a környéket, az akkor már rövid jövőjű vezető az úgynevezett kondukátor rendőrsége. Házról házra jártak elsősorban a gazdasági épületekben keresték az ellopott malacokat. Amikor el portájának hátsó udvarán a kétszárnyú csűrajtó megnyílt előttük, nem hittek a szemüknek, nem malacot, egy kész repülőgépet találtak, akkor még nem látszott rajta, hogy egy személyes. Némán körbejárták, bőrkeszcűs kézzel megtapogatták mindenütt, ahol fölérték. Föl sem kapaszkodtak, pedig a kedvükért El a pilóta fülkéhez vezető falétát fémre cserélte. Ott állt fényesen a kész repülőgép, amelynek csőréről csak a légcsavar hiányzott. El akkor még nem tudta, mekkora szerencse ez. Faggatták, mivel foglalkozik Netán pilóta, esetleg építő. Mondta, hogy ez utóbbi sem, paraszt. Megérdeklődték, semmilyen hivatalos irat nem rendelkezett arról, hogy valaki engedéllyel tart a környéken repülőgépet. Arra rendszámra, amit a felszállásra szinte készszerkezett két oldalára és a farok közönséges mészsel festettek, még gépjárműforgalmi forgalmi sem adtak ki. Elmondta, hogy nem, nem pilóta, repülőn katona korában ült egyetlen egyszer, amikor egyik ezredből a másikba szállították a csapattestet. Nem is ült, át, mert ülőhely csak tiszteknek jutott. Engedélyes sincs, a gépet csak úgy magának hobbiból építette, annak a tervnek alapján, amit egy szaklabban talált. Az ügy érdekében saját kedvére még románul is megtanult. Bevitték, aztán elengedték. Csodálkozott, hogy még csak meg sem verték. Arról azonban meggyőzték, hogy ha a masinának propellerje is letulna, addig verig, ami ki nem szedik belőle, mi a francot akart kezdeni a levegőben a barkácsolt szörnyeteggel. A repülőgépet elkovozták. katonai ponyvákkal letakarták, a kerítést megbontották, a főútra vezető kanyarban egy lámpaoszlopot is áthelyeztek annak érdekében, hogy a bizonyíték mindkét szárnya a vontatás közben épségben maradjon. Máig emlegetett esemény az a nap, amikor Lánztarpos harci géphez akasztva rendőri kísérettel villogó katonai járművek felvezetésével a kicsi falun végigvontatták el masináját, mert a faluban, miután tudomást szereztek róla, már csak így emlegették, elmasinálja, elmasina. sem derült ki, hogy vajon felemelkedik-e el legalább egyetlen próba útra, ha eljön az ő ideje.